22. Újabb meglepetés. Téba hegyei között, napjainkban. A két arab szónélkül engedelmeskedett Fisher parancsának, neki látott a meglepet foglyok megkötözésének. Eközben Bergson professzor közelebb lépett hozzájuk, hogy a foglyokat jobban szemügyre vehesse, és megdöbbenve ismerte fel Viginert. Te szent ég! Viginer professzor, kiáltott elszörnyülködve. Az Isten szerelmére, hogy kerül ide, kolléga úr? Egy volt tanítványom kérésére kapcsolódtam be ebbe a kutatásba. Felelt Viginer, miközben engedelmesen tűrte, hogy az egyik arab hátra csavarja a kezeit. De maga mit keres itt ebben a... Itt megakadt egy kicsit, majd folytatta. Ebben a társaságban. Mindjárt megmagyarázom, de előbb várjon egy kicsit mondta izgatottan és Fisherhez fordult. Muszáj ezt, Mr. Fisher. ez az úr itt egy kedves kollégám, Viginer professzor, és mondja, kik ezek a többiek, miért kötözik meg őket? Nézze, Mr. Bergson, ne avatkozzon a dolgaimba, utasította rendre a professzort Fischer. Maga maradjon a fáraóknál, ez az én dolgom. Tüntessétek el a hullákat, juszuf szólt oda az idősebb arabnak. Vetkőztessétek le őket, aztán gurítsátok le a völgybe a sivatag felé. A két arab szó nélkül engedelmeskedett. Jó kis nő volt, mondta Yusuf, miközben lecibálta a ruhát Natasáról. Kár érte. Még hogy kár érte, dörmögött az amerikai. Ezölte meg szegény gibzont Abu Simbelben. Felcsalt a hegyre és lelökte. A ruhákat égessétek el. – Várjanak! – kiáltott izgatottan Viginer professzor. – Annak az orosznak a zsebében van az aranylemez. – Miféle aranylemez? – kapta fel a fejét Fischer. – Amelyiken le van írva, hogy hogyan lehet a sírt megtalálni – magyarázta a professzor. Fisher intett az arabnak, aki bosszusan zsebébe nyúlt, és átnyújtotta neki a már előbb megtalált aranylemezt. – Ejnye, Jussuf! – csóválta a fejét az amerikai megrovóan. Nem leszünk jóban, ha saját zsebre dolgozol. Vagy kevesled, amit Mr. Bernardi fizet? Az arab bűnbánóan hajtotta le a fejét. Nyilván tisztában volt vele, mit jelent, ha valaki nincs jóban Mr. Fisherrel vagy Mr. Bernardi akármelyik emberével. Fischer most Wigner professzorhoz fordult. Helyesen cselekedett professzor. Rájött, hogy jobb, ha együtt működik. Ha ez a lemez elveszett volna, annak nagyon kellemetlen következményei lennének, mondta. Főleg magukra nézve. Oda lépett Viginerhez, levette a kezeiről a kötelet, és a kezébe nyomta az aranylemezt. Meg tudja fejteni ezt az ákombákomot? kérdezte. Meg, de ahhoz kell egy kis idő. Az amerikai kivette a professzor kezéből a lemezt, és Bergson kezébe nyomta. – És maga Bergson professzor. Maga milyen gyorsan fejti ezt meg? – kérdezte tőle. – Hamar megfejtem! – vágta rá a professzor, aki látta, hogy Fisher próbára akarja tenni őt. – Ha kell, azonnal! – Rendben van. – bólintott elégedetten Fisher. – Akkor fogja ezt a lemeszt, és foglalkozzon vele! Majd szólok, amikor szükség lesz a megoldásra. Maga lesz a tartalék, fordult Viginer professzorhoz. Ha a Bergson nem tudná megfejteni a szöveget. Addig is kötözzétek meg újra, szólt oda az zarabokhoz. Yusuf ismét megkötözte Viginer kezét, azután követte Fishert, aki elment, hogy ellenőrizze a hullák eltakarítását. Bergson miután megvárta, amíg elmennek, Ismét oda ment professzortársához. – Bocsásson meg nekem, kedves kolléga úr! – mondta bocsánat kérően. Nem tehetek róla, hogy így alakult. Látja, megpróbáltam segíteni, de én is kényszerhelyzetben vagyok. Ez a Fischer habozás nélkül megöl, ha nem látja már hasznomat. – Hogy került maga ebbe a band, ebbe a társaságba, Bergson kolléga? – kérdezte tudóstársát Viginer. Nem látja, hogy ezek mindenre elszánt. Körülnézett, mielőtt folytatta volna. Mindenre elszánt gonosz tevők. Most már én is tudom, bólintott bűnbánóan Bergzon. De eleinte nem jöttem rá. Nagyon udvariasak voltak, és azt mondták, jelentős tudományos felfedezésre van kilátás. Utaltak rá, hogy a kutatás illegális, de, mint tudja, a külföldiek kutatásai Egyiptomban többé-kevésbé mind illegálisak. Engem elvakított a pénz, az a jelentős összeg, amit Mr. Bernardi felajánlott, és csak most jöttem rá, mibe keveredtem. Megértem, bólintott Viginer. Remélem, épp bőrrel megusszuk. Ez alatt két társa leverten üldögélt az egyik félreeső kis sziklán. Már bánom, hogy nem kezdtem el alkudozni Zaharoff professzorral, amikor először tett ajánlatot, mondta Harrison. Bár igazság szerint Konkrét árat nem mondott sem ő, sem ezek az amerikaiak. Azt hiszem, ezektől már fölösleges megkérdezni, hogy hogyan jutottak a nyomunkra. Persze, hogy fölösleges, helyeselt Susan. Ugyanúgy, mint az oroszok. Megvesztegették a távirást. Félek, hogy ebből a kalandból nem kerülünk ki élve, gondolkodott hangosan Herizon? Biztosan nem, bólintott a lány. Én már akkor tudtam, amikor az oroszok lejtettek minket. Noha meg kell mondanom, azok még mindig sokkal elviselhetőbbek voltak ezeknél a gengsztereknél. Juri legalább úri ember volt, már amennyire ez ebben a szakmában lehetséges. Udvarias volt és a lehetőséghez képest kíméletes. Ettől függetlenül ő is lövetett volna minket a végén. De legalább nem személyesen. Azzal a natasával intéztette volna el a piszkos munkát. Nem hiszem, hogy megöltek volna minket, de ezen kár utólag vitatkozni, mondta lemondóan a férfi. Fischer biztosan meg fog ölni minket, valószínűleg személyesen. Ez alatt Fischer és emberei befejezték a nagy takarítást, és a kis amerikai ellentmondást nem tűrő hangon indulást parancsolt. Induljunk emberek, már úgyis sok időt elvesztegettünk, még sokat valunk. Aki pedig menet közben lemarad, fordult a foglyókhoz fenyegetően, nem csak a menetből fog kimaradni. Ahogy nem is olyan régen az orosz Júri jósolta, rövid idő múlva elérték az ösvény legmagasabb pontját. Az út itt északi irányba fordult és lefelé vezetett. Ismét ezúttal teljes szélességben utasaink elé tárult a kéken kanyargó Nílus mindkét partja, a zöldelő völgy, Luxorvárosa és a Karnaki templom. Itt az amerikai megállította a csapatot. Magukon a sor, hogy megmutassák, merre menjünk, fordult Viginer professzorhoz. Viginer kezével beárnyékolta a szemét, hogy a csaknem szemből jövő napsütést ne vakíts el, és Szenenmuth utasításának megfelelően megkereste azt az obeliszket, amelyet az építés irányításával szállítottak oda és állítottak fel. – Erre felé kell mennünk – mutatott lefelé. – Itt nincs út – mondta ingerültem Fisher. Hogy akar itt lemenni? Nehogy félrevezessen, tette hozzá fenyegetően. – Nincs út, de könnyen járható ez a hegyoldal – magyarázta a professzor. – Magának mi a véleménye Bergson? kérdezte gyanakodva a kis amerikai. Igaza van Viginer professzornak, helyeselt Berzon professzor. Ha az építés leírása szerint akarunk menni, erre kell lemennünk. Fischer belenyugodott, és a kis csapat elindult lefelé a karnaki Obeliszk irányában. Út nem volt ugyan, de a terep könnyen járható volt, bár meglehetősen sokat kellett kanyarogniuk a sziklák között. Ahogy egy nagyobb sziklacsoportot kerültek meg éppen, a másik arab, Yusuf társa hirtelen felkiáltott. – Eltűnt az orosz! – Utána! – ordított Fischer. – Állítsátok meg akárhogy, nem menekülhet! Ő maga is kirántotta a revolverét, és a foglyokra szegezte. A két arab két irányban leruhant a szikla mellett, és eltűntek a többiek szem elől. Egy darabig csak a lábak dobogása, Kiáltozás és legúrított szikladarabok gurulásának zaja hallatszott, azután egymás után két rövid géppisztoly sorozat hallatszott. Rövid csend után egy nagyobb dörrenés, egy pisztolyé, azután újra csend lett. Végül újra hallani lehetett a lábak zaját, ahogy a két arab felfelé kapaszkodott a hegyoldalon. Elkaptuk, jelentette be Jussuf, amikor végre lihegve felérkeztek. Lelőttük, de nem láttuk értelmét, hogy őt is levetkőztessük. Csak a személyes iratait és a holmiait vettük el. – Helyes! – dicsérte meg őket a főnökük. – Így jár, aki szökni próbál! – fordult a többiekhez. – Tőlünk nem lehet megszökni. Tovább indultak lefelé, és nem sokára feltűnt előttük egy kiemelkedő szikla, ami erőse hasonlított egy tevepúpjához. A szikla alatt egy meredek szakasz volt, annak aljában pedig egy kisebb szikla. Nézzék, az lesz az oroszlán feje, amit az írás említ. Kiáltott diadalmasan Bergson, aki legelől ment. Onnantól az aranylemezre írtak szerint kell tovább keresni a sírt. Megfejtette útközben a lemezen lévő írást? kérdezte Fisher. Igen, bólintott a professzor. Bal felé kell elindulni. Nem mondja, úgy is elfelejtem, inkább majd vezessen, szakította félbe Fischer. Szóval érthető az utasítás? Akkor ezekre már nincs szükség. Intett a két arabnak, akik közelebb mentek a három fogolyhoz, és felemelték a géppisztolyaikat. Fisher is elővette revolverét, és rájuk szegezte. Hát ennyi volt, kedves barátaim, mondta vigyorogva. Ebben a pillanatban két lövés dördült el csaknem egyszerre, és a két arab holtan bukott előre a lejtő irányában. A kis cingár amerikai riadtan kapta fel a fejét, és félelemtől remegve vaktában a sziklák felé lőtt, de egy újabb revolverlövés őt is leterítette. Egy darabig csend volt, majd a sziklák mögül anya és lánya, Miss és Mrs. Hogarty lépett elő revolverrel a kezükben. – Jó napot, professzor úr! – mondta mosolyogva Mrs. Hogarty. – Időben léptünk közbe? Remélem, meg van velünk elégedve.